Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fadhlu salati wa salami ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa qatada bihadihi ila yawmid din wa ba'd. Tigjitha falendrime t'akoin Allahut te madhruare. Vetëm Allahun e falenderojm, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Paçja mshira, bekimet dhe lavdata të Allahut qofshin për të dërguarin tonë të, të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Për familjen e tij, për shoqët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar dhe të respektuar Lëzër dhe motra, të ndëruar të pranishëm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inshallah otaala Sëtë se së bashko Do të vazhdojmë Ligeratën e radhës është piesë e dytë E asaj që farë thamë ja vë ne kaluar Vizita E të smurve Vizita atyre të cilët Janë të spravuar me smudjet të ndryshme Dhe ato smudjet e tyre zhasin dështa me jau apo muje dhe vite Dhe ne si besimtarë musliman kemi obligime, kemi detyrime karshia tyre që janë të smur në mesin e musliman dhe në mesin ton Në hadithin që e tregone buhorera radi Allahu anhu fot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thon hakul muslimi alel muslimi sitt obligimet e muslimanit detyrimet e muslimanit ndaj muslimanit janë gjasht te praneshmit i than cilat janë ato detyrimet ato obligimet që kemi ndaj vëllezërve besimtar musliman E pe i gambera le i salatu o selam, fa e para i dha lëkite hu, fa sallim alej, kur të ta, ta kosh vlaun tënë besimtar, musliman, për shëndete me selam, pra me i dha në selam njën i tjetët. E dyta, wa ake, fa e dha dhe akefe e gjibhu, kur të fëton, kur të thredh vlau besimtar, musliman, për gjithë gjëftesës e ti. E treta, e dha stënë sahake, fa në sahlehu, Edhe kërkërkon prejteje kshilë Kërkërkon prejteje qëta kshilash Qëta mësësh Qëta udhëzash Kshilaj e vla o mështiman Udhëzaj e mësëje E katërta I dha ata se fëhamid Allahe Fëshamit hu Kër të teshtin Kër të teshtin edhe Thët elhamdolillah Thuaj jërhamu kë Allah E pesta E pesta wa idha marida fa'udhu dhaqurt smurat vlla besimtar musliman shko vizitoje her pas here shko vizitoje her pas here dhe gjashta wa idha mata fatba'hu dhaqurt vdes besimtari musliman atare cfar persela xhenazen ose falja namazin e xhenazes pra kto jan gjashta obligimet apo detyrimet qi kemi ka shinjoni tjetri dhe një për e ty në pra është vizita e të smurve, vizita e të smurve. Dhe përmendëm javën e kaluar, se si pe i gambejrë a.s. o.s. në ka këshilua, në ka mësue, që ta vizitojmë të smurin, apo ti vizitojmë të, të, të, të, të smurët dhe ate disa herë. Se me vizitu një herë, me vizitu një herë është letë dhe ndështë ta këto, se cili për e neshë mundet me bo dhe pejga mërë a.s. ka thonë wa edha mërida faodhu, që me përkëthy është që i bibjan dhe kur të smurët, me i shkua her pas herë, nuk ka thonë me vizitu se me vizituat njëherë është fezurhu, edhe na e tim që zjarët dhe me thonë, është vizit mirë po me i shkua her pas herë me vizituat të smurin dhe kur të shkojmë të kishë smurin për me vizitue, jënë disa regullat të ndërrua vlazër besimtar. Jënë disa regullat. E para për i tyne, vizita jo në bëhat për shka? Për hirtë Allah, fise bilillah. Për hirtë Allah, jëruna zëtë me pasë në i qëllim për emena, për autoriteta, kuta djuna, për interes të kësaj bote. Sepse kërpo smuren edhe kërpo vdesin për shtetarët, Kërpo smurën edhe po vdesim të pasurit apo njërzit që po kanë autoritet, që po kanë pozit, që po jenë ftyra publike, po njëhen, shumica po interesohet me shku me i vizituën. Sepse është aty një interesit dynjas, në është një interesit dynjas, nësa është i smur, a i pushtetari, apo i pasurit, apo i njëriju që ka pozit me autoritet, me përfitua na masherimit të ti, me përfitua për i ti, këto është qëllimit. Edhe nëse vdes, me na po ata që jenë rëth ati njeri të pasur, apo ati njeri të që është me autoritet, me pozit e kështë mëral. Pra e para për regullov është vizita me ubo për hirtë Allahot, për hatër të zotit, me arritë knacin, jo të njerëze, jo të të tjirëve, po me arritë knacin e Allahot. Me arritë knacin e Allahot. Tjetër, me pas kujdes, me i vizitue, Edhe ata të cilët në farforme, në farforme kanë me të anashkaluar apo kanë me të ignoruar, apo kanë me të përbuzur prej shtetit, prej pushtetit, edhe prej kujt, edhe prej masës së gjerë të besimtarëve, kanë me të amsh. Kërkush nuk ja hap derën dhe shpërblimet më të mëdha janë këtë kategoritë njerëze që nuk i vizitanë asë kush e që nuk i përshëndetë asë kush e që nuk i jepë asë kush na me shku me i vizitue me i përshëndetë edhe nëse ka nevoj edhe me ju ndihmue e treta du të me pas parasysh kur të shkojmë të kismuri me shku në kote për shtachme me shku në kote për shtachme kur i për shtatët të, të smurit për para ka qenë ma vështir tashash ma let sepse janë telefon, telefonat Edhe e thirr di kanë prej familjarëve, edhe e pyet, "Cysh e ka babën apo kanë e ka, ka tëmur apo vllavën apo xhën?" Edhe e pyet, "Kur është koha e përshtatshme për, për vizitë?" Nëse është në spital, keni pak parasysh se jena besimtar moshtim, respektoni rregullat. Cysh koha në orën 9:00 të mëngjesit kur është vizitë aty, janë ata profesorat universitetarë, janë ata specialistat, janë studentat e kuta Dione, to i bë kontrollat, tash shkojni me vogël doin me hy atje. Ashtë regull fetarë, regull fetarë me respektu e këndë regullin familjarë ose regullin institucionalë. Aty për shku në vizita nga ora 4 në ora 15, ose nga ora 15 në ora 16 të qatë, hereshka në vizitanë. Asmuse që dhejë të në cikletë e me të tëna i sigurimi dillë të idealimi rëse burë, dillë për jashna, edhe dhëtë më ja voqë ashtë të, edhe më imbyllë dyrë dhëtë, edhe vlazni tënë që punojnë ajtje prejë, Drejtorit, për momentit ashtë nuk kam duke drejtorës, për mujnë me zedhë për i shala e zedhën, ja? E preja tina, dhe i poshtë, dhëtë me i respektuar regullat e shtëpis. Ajo shtëpi e këjtë Kosovës, shtëpijat të tësmurve, e nevajtarve, halegjinës, atë i përqef, zbesoj kërkush që i shkënë. Andaj pra vizitat me i bonë kohët së aktuar, qoftë në institucionet publike, kër jënë tësmurët, q e thirë dika në pyrët, kur e ka kohë në vizita, kur mund e me vizitue, edhe shka në atë kohë, njësikur të e na, jenë 30 km, 50 km, 60 km, të të të telefon, a jë këto? Të nështë të dhe jë aty, po jë i pa disponumë për me pritë mësaferë. Nuk jë disponumë, nuk jë i përkatitën. Shumë është nërmale, kërësi i përkatitën në smi pritë mësaferëtë. Veshtë e na këto i gjonë që i njerëzit prekenë, se në botën e qytetru me të muslimanët, qysh për i kohës për i gamet, a.s. vizitet kanë qenë të paralajmruara. Andaj, të nga disa vjen 50 km, 60 km, 100 km, edhe këtu ndohë gjëmove, edhe thëtë për ty e mardhë. Po të i arë për mu, Allah e që për blefë më rëvla, po anë e këmla në është të një terminë për a një avdite. Qa me i botë, është terminë nuk banë me ndryshu e, edhe pse kjo është i e kaloni termën me gru me fy me hangun drek familiale, se edhe kështu s'po mundemi krejt më mu po bash, kjo është ishkënia u prish disponimin aty. Ai smuri çat ko e ka koën për më flet, a për më upastua ku ta diu, ne këtëto ne jam marrë. E nuk ka ferr, nuk ka korrekt kjo jam marrë 50 km, 100 km çelmaderen. Po ti sero vëlla pa unisperat e ti, e të kallzojon e kur me ardh. Se na kur shkojmë te dikush, na shkojnë atçka me disponuat di kan. Me gzuat di kan. Me gzu dikon E jo ja me shkumi aprish dikuj disponimin Apo me ahum gzimin Tjetra kur shkojm të ismuri Regulli tjetër është Me ndajt sa ma pak Me ndajt sa ma pak Edhe biseda sa ma pak Dhe dikosha mos me foli Me foli, po me foli Qëta që na kam supe i gamberi E vizitan të smurin Ban doa për të Bën doa për të, pej, doa dhe që ne i këmsu, Peygamber a.s.m., kër shkojmë të këtë smurët është me thonë, La'bës, të ahurën, in shë Allah. Nuk ka gjatë, do me thonë, nuk ka diçka smurën i eranë, nështë ashtë edhe i eranë, po të i kështu, do me thonë, pak e zvoglën atë, edhe i thua s'ka gjatë, in shë Allah, ka luë se është kja, edhe pastrim, in shë Allah, pastrim për i shkafit, pastrim prej gjinahave, pa pastrim prej të smur, pa fije dyshimi. Pastrim prej kujt, pastrim prej gjinahave. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që tregon Ajsha radhiyallahu anha, thot Ajsha se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka shkuë me vizituën ndonjë të smur, ose Kur ja kanë silë ndër një të smur, pejgamberit a lejtë salatu ose, kur ka shku me vizitu ndër një të smur, ose ja kanë silë ndër një të smur, pejgamberit a lejtë salatu ose selam, ka bo doa për të edhe ka tham, edhe hibilbes, rabben nas, ka leja këtë smundje, ka leja këtë shqecim, këtë mundim, o zotë i njërzimit, u është fi e në të shafi edhe shëraje, Sharaje mëshërim të plotë se ti je shëruesi absolut. La shifa illa shifauk nuk ka kjetër, shifa, ghadir, shërim tjetër për veshërimit ën. Shifaan la yughadir la yughadiru saqma mëshërim që nuk e përcjellim pasojë, domethënë shërim, shërojë o Zot, mëshërim të plot pa pasojë, pa lëm pasojë ajo smundja. Andaj, kërimi të kësherimi asnëhere. Asnëhere nësë e lidhë i shërimin me njerës, me kryesa. Gjderë e shërimi është i lidhë në gësht me kryusin, me Allahë në madhruar. Ajo është shërusi absolut. Ajo është shërusi absolut. Andaj, këtë do që në e të regën, ajë që radiallahu anë hathët, kër e, është smudikus që ka shku pe i gamir a.s. me vizituja ka thonë kët do, po ka ndohë që ja ka në pru ja kanë prunit smur pejgamberi t alayhi salatu selam ja ka, ja ka lezuçi do edhe këta hoxhallarët që bojnë rrokje që lezojnë për smurd që doja lezojnë se po thot dikush kështë të njoni edhe valla thot zdiç ka thëj ke veç me po në kështë pis pis pis pis pis pis ai e, kuran, anise, kënina, kush, të do të më lezuë ose kuran pe fat i hasme anisek nëna më arte poshtë ose do të më lezuë çdo datë pejgamberit Ose do në do me formuluar vetë çhep. Kto ça të vin mbas Koronës, mbas Davit pejgamber, tani janë këjt mbas Beta. Andaj, nëse shkon dikun, edhe nuk e di kush është personi i mirëti për veti, i mirëti për veti. Ko Ku kuçat paska xhep. Po ti shkohet më re vëlla po ndem, zemra kesh dikun, di valla ka mjeka, ka inxhiniera, ka ë moratora, ka bojka, di dikun keshun kontrolloj. Po zam zamba shkot e mjeku, edhe ti cili mjek, është i zemrës. Dersafor po, shkonatje me të lezuat do të më ditë kush jo vëllai shkoave që poshtë aty po rrin do njerëz para derës çfarë po bënë po janë aktivizuar më në fund më në fund janë aktivizuar pa përgonë terrenit e një prej tyre që ka qenë matrapazni mashtues i madh e kanë prangos, inshallah nuk e lshojnë se problem problem se trimnohen këta matrapastë të tjera trimnohen thonë hajde pra se spontane janë shumë andaj çka pra Kur ta ja lexosh doan vjen dikush edhe ti po ja lexon to an ti s'ke nevoj bis bis bis me bonirin ty shem po ja lexon Allahumma rabban nas ihdibil bas washfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaan la, shifa shifa la yughadiru saqama Kur vao problemi s'është bile është mirë me thon apo do me msuo ti vëlla po merrem se vet edhe lexoja fëmijëve tuaj lexoja familjarëve tuaj se ne nuk e kemi fen e mshef me thon ti thua'sh një far kodi për kthyrje që to spjavon hallza juve se kjo është për neve xhallarëve. Jo, ja, feja, është e hapur. Çat Kur'an e kemi, çat Sunet pejgamberit aleyh salatu wassalam. Ma skemam shef, skemi në lidhje të dytë, sikur shkallët emergjente. A keni pa shkallë këtu? Tanë çiqësin ja shkallë emergjente më i thoni kimi lani poshtë, në lan pal shkallë emergjente po ngjitmit te Zoti na, ose po i bëjmë do davësh na, ju nuk i dëni xemat. Krejt bashkë ke kemi. Krejt na bashkë ke kemi. Theja jone është e hapun kur farë më shëfëcish në kante, në momentit që fshed i shka, je njëri të dëshim. Tjetër të ndërrua vlëzër e vlera, me bo doa është e madhe. Vlera, por me bo doa, por të smurët është e madhe, se më ndështë ta, ti boa është se bëbë, ti boa është kaktar, e që Allahu e pranën doa në lutjen tonë dhe e shërën ato. Pra pra keni parasysh, nuk është mjeko që të shërën, Nuk ka psikologët që të çëron, nuk ka psikiatrit që të çëron, nuk ka hoxha që të çëron, nuk ka prindit që të çëron. Po është Allahu që të çëron. Ai është e Shafi, shëruesi absolut. Mirpo ai shëruesi absolut i ka lënë sepet, se i ka lënë shkaçet. Dhe nëse ata që punojnë me diagnostifikimin e sëmundjes e çëllojnë shkakun se pepin, e çëllojnë laçin Allahut çëron. Nëse se çëllojnë Në këndë si në qënë punën e ty në, ka me të gjatë në është asprova jote. Dhe në hadithin e ibn Abbasit, radhi Allahu anëm huma, pejgamber a.s. ka thonë mamin abdin muslimin, jaudu më ridan, lem jahdur e gjeluhu fa jëkulu seba më ratë. Për thëtë nuk kanë dë një të smurë, nuk kanë dë një të smurë musliman që tje vizitanë, edhe aj nuk e ka e gjelin, nuk e ka dekenë edhe të në prezencën e ti shtatë herithue, një doa tjetër, es elullahel adhim, rabbel arshil adhim e jesh fjek, e lus Allahun e madhruar, zotin e arshit të madhë, zotin e arshit të madhë, që të të shëraj ty, shtatë her këta mi a thonë, që shtë në original është mirë shumë, pa edhe në gjuar në amtar është shumë mirë, Pra shtatë herë me jathonë ati të smurit, e lësë Allahun e madhruar, Zotin e arshit të madhë, që të të shëraj ty, nëse se ka deken, ti i sinxertë këtë doa lutje, ka me o shëru me lejen Allahot. Amo, jë me lejen tëmë, me caktivin tëmë, po me lejen e kujtë Allahot të madhruar. Andaj, bëni doa, bëni doa të të smurit, këto që i përmenu këto tri doa, ka dhe këtë, të ngjashme ose luteni Allahun gjuhën shqipe. E mos e lutni, mos e lutni në gjuhën popullore. Si kur të na, vallahe kokësve, inshallah Allah e drejton ja në udh. Drejton ja në udh po i ka dhënë atina që edhe edhe ka deka iim tu bodome me me me të marr Zoti. Ashtu zgjon hiç. Se ai nahta nahta nuk ka për të hiç, po si të te ka tensioni 100 parsha më me si 80 i karopa ose 170 vetë pi pi pi pi kur ti vjet të poshtë këtë lësho trupi do të më i dhonë tani një çokoladë më i dhon diçka për më ngrit pa tensionim andaj mos i thuj inshallah do i thotë Zoti një nenë ud po i thuj inshallah Allahu mahduat sherran kjo punë është kalimtare para te kanë kaluar shumë e kështu me radhë e kështu pra me radhë pra më i dhon vullnet e disa të tjerë ngjuhën popullore po shprehena çish po i dëgjaj po shkojnë me pa dikan Edhe përthet e vizitoha kuku, kuku që fargjende e kish marua krejt. Oh, oh, para dek ish. E që haj tha? Që këmë i thonë, ola i thash, oh, mi, ku jam paske marua. <laughs> edhe, ajna shtadhe kështu kënë i ladhë, kër i ka honë kë paske marua, ose diko është tjetër kuku që shko ke bërë. Dy metra e kënë, s'ko ke metë, gjithë metre burë. E kështu në këfollet të i smurit. Të i smurit ndesh me folë mirë, falë, bëna i do, zden, Edhe veç Ric aty, edhe tjetra. Vallahi lekushur njerzit e, e shkoi spital. Mos i mos keset, njerëzit, jan, mosh ja ni brekesa se tani më i myt atje tek detit. Ata njerzit disa po i tyllet tot dekjan, ky i ka marr dy kesa, aty lajësh kanë 1 litër ujë, ja këshmeri ka 2 litra çase. Po ti bireu vllo, piç e tash, ti çeshitash për shembull, unë më i prux xhamatit, xhamati nën mi veti, se mos keni nevojë se më i prux gjithë tonës diku me losa s'kam depo. Po nën mi veti çonin një në tjetrit. Para mënuaj i smur, dashat tot dekash. Shmune hanë, një të katërtën e banone, s'ke u shkut, 2 kilogram banane, pja që nga i ka të dhe djetë, të dhe djetë një banone, s'ja ka ble, të ashtë të dhënë shpirë, t'ja ka ble, 10 banane. Hu pëtëm i shumër e vlatër, këtë jetëri molla ka qikash, mashallah, të që si molla që i frinë artificiale, po, një mollë gjysë kilogrami, i ka mush një 5-6 cëpë ato, që dhëtë vetë s'mu një me i hangërë, Edha i vetë i kçyaj, vetë s'pomenet me thon ai smuti, po ku i e kanë marrë valla kur njëetonës me ka pruni molla, ni dardha, ni banana, ni diçka. E tash tineri to te këta uom, edhe s'po kanë ku me llona ti. Te smuti shon pak diçka mes rën në shtëpinë vet, nëse on në spital s'ka nevojë hiç, sepu ja pshëllni atje edhe kanë. Edhe diagnozën që bëj mjeku pastaj to hanëraj, ai pastaj mos haposha më për shembull ëmbël, ai po, po hala ëmbël edhe pepesh rregullon. Për pe rregullon organizmin e vet. Atje i ushen kush, spitali, qendra, klinike, universitare i ushen. Kur dalin jash pas, ta i ka pak një qu, po mose len një bret e i të smurët njëri, sa i njëri të smurët shpesh, ka njëri që e që i 50 djetë, dyherë së smurë, atë 50 djetë, zdo me shku me vizitu këmur, 50 djetë, zdo me jaqu në i në i langa, në i uja, në i pëmat, i shkatin gjejshme. Andaj e lësë Allahën, e madhruar që të namundësën neve, edhe juve me E si damas për të smurët tam, Allahu i shëroft dhe i forcoft dhe i ktheft në mesin tonë, ata që e në përspitane, ata që e në këtë në gjemati, inshallah, Allahu ja ulecën, edhe i pastrën se smundja nuk vjen me të këqia, vetëm se me të miran. Se para se gjithash e mire e madhe është, se të pastrën zoti, së zotë smundja gripi, pastrën pëjmë kate pëj gjenave. Allahu na falët, Allahu na uzoft, edhe me krye urna të tijë dhe të pejgamberit, a.s.a.s.a.s.a.m. Allahu në mundësoft, vëlhamdo lillahi, rabbil alemin.